12. fejezet Leila Organa szótlanul ültott a hatalmas vetítőernyő előtt, amely a jávintés holdjait ábrázolta. Az ernyőn ökölnyi vörös halat megállás nélkül a négyes számú hold felé. A hercegnő háta mögött Dodonna és a többi hadműveleti parancsnokát, át, ők is figyelmesen tanulmányozták az ernyőt. Parányi zöld pettyek tűntek föl a négyes hold légterében, csillogó zöld felhőbe tömörülve, mint meg annyi smaragt, fényben tündöklő szúnyog. Dodonna megérintette a hercegnővállát. Megnyugtató volt a keze érintése. Az a vörös a császári harcállomás jelenti, ahogy egyre mélyebben behatol a rendszerébe. Minden hajunk felszállt, jelentette egy parancstok a tábornok háta mögött. A talajból pózna vékonyságú torony tört a magasba.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 Állítsátok be a hullámhosszot és jelentkezzetek be! Célra közelítés egy egész három tizettől! Előttük egyre növekvő fényel izzani kezett valami, ami a Jávin egyik holdjának látszott, de nem az volt. Hátborzongatóan fémes fot a csillogással merőben más, mint bármilyen természetes mellékbolygói. Hogy a Jávin pereme felé haladó óriási harcállomást nézte, a kék vezér gondolatai visszakalandoztak a múltba. Eszébe jutott az a számtalan igazságtalanság,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 Maximálisra fokozva a manőverezhetőséget, s megkettőzve mind a hajtóművek tolóerejét, mind a fedélzeti fegyverzet tűzereit. Előttük megállíthatatlanul terebélyesedett a harcállomás. Lassan felismerhető közelségbe kerültek a felszínt tereptárgyai, a piloták tokkolóöblöket, távközlési antennákat és emberkéz alkotta hegyeket-völgyeket pillantottak meg. luke gyorsult a légzése, ahogy most másodízben közelítette ez a fenyegető fekete gömbhöz.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 Minden csatornán csöndet kérek, amíg föléjük nem érünk. Úgy látom, nem számítanak komoly ellenállásra. Bár a hatalmas állomás felett továbbra is sötétben maradt, most már elég köze voltak ahhoz, hogy Luke meg tudjon különböztetni egyes fénypontokat a felszínén. Jóságos így! Egy akkora hajó, amelynek fázisai vannak, akár egy holdnak. Ismét ámulod bejtett.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 elszántsága és képességei mindazonáltal semmiben sem maradtak el régi barátja és bajtársa elszántságától és képességeitől. Rámegyünk a célra, dács! Maradjatok kész elédben. hát, ha nektek kell folytatni. Értettem, vörös vezér, jött a másik válasza. Átrepülünk az egyenlítői tengejük fölött, és megkísérjük magunkra vonni a főtűzüket. Az erő legyen veletek! Az állomáshoz közeledő kétszázad külön vált. Az X-szárnyú vadászok elváltak az alakzattól és süllyedni kezdtek a harcállomás távoli gömbje felé, míg az y szárnyúakból álló század enyhe fordulóval folytatta az útját észak felé. A harcállomás belsejében gyászos üvöltéssel felbőktek a riadószíriák, miközben a lassan reagáló személyzet megdöbbenve vette tudomásul, hogy az áthatóhatatlannak vélt erődítményt vitán felül szervezett támadás fenyegeti.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 nagyon erős tűz van annak az elhárított torolynak a jobb oldalán. Semmi baj, befogásom van rá, felelt Luke magabiztosan. Jobbra-barra csavarodva újból lezont a fém horizontok közé. Antennák és kisebb kiálló ütegállások lángja csapott föl, gyorsan ellobbanó lánggal, ahogy a gép száncsúcsából kilövellő sugárnyalábok halálos biztonsággal szélba találtak. Luke elvigyorodott, miközben kiemelte a gépet,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 Egyszerre kétfelé szakadt, aláhulló levelekként fém alkatrészeket szúrva minden irányban. Jó lövés volt, kék hat, meg a század parancsnok. Aztán gyorsan hozzátette még: Vigyáz, rádragadt egy hátul! A vidám mosoly szempillantás alatt eltűnt a vadászgép pilóta fülkejében feszítő fiatal pilóta arcáról, ahogy körülpillantott, de sehogy sem sikerült meglátni a üldözőjét.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 Luke folytatta a bukó repülést, még akkor is, amikor hátra pillantva meglátta azt, ami úgy felizgatta Bixet. Az ellenséges vadász szorosan ott volt a nyomában. Kelletlenül felhúzta a gépét, el az állomás felszínétől leválva a kiszemelt széről. De kínzója ügyes volt, egy pillanatra sem tágított. Egyre csökkent a távolság kettőjük között. Nem tudom lerázni, jelentette Luke. Valami átszikázott az égbolton a két hajó felé. Rajta vagyok, Luke! kiáltotta Vegsán tíz. – Tartsd az irányt! Lúknak nem kellett soká várnia. Vegs pontosan célzott, és a tíj vadászból hamarosan csak egy izzó pont maradt. – Kösz, veggy! mormogta a Lúk, egy kissé föllélegzett. – Nem rossz lövés, Vegs! Ez megint bigszolt. – Kék négy! Leválok! Porkins, biztosíts! – Jövök mögöttet kék három! – hallatszott a másik pilóta visszajelzése.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 Azt hiszem, tartani tudom. Húzz bele, Bix! Nincs elég helyem. Nagyon mélyen vagy, ordította a társa. Ránst föl, hallod, ránst föl! Mivel a műszerei nem látták el megfelelő információval, s amúgy is igen alacsonyan repült, Porkins gépe nem okozott gondot az egyik hatalmas légelhárító üteglő képző berendezésének. Amire tervezői szánták a fegyvere elvégezte. Porkins végzete épp hogy dicsőséges volt, mint a hirtelen.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 Egyszer egyszer közelébe kerültek a száguldóvadászoknak, vadászoknak, de a robbanások nem okoztak komoly kárt bennük. Na, hát, hogy ezek milyen rámenősek, szólt be el a mikrofonba a vörös kettő. Szerinted hány növegük van, vörösöt? kérdezte nyugodtan a vörös vezér. Vörös ött, akit a piloták egyszerűen csak popsnak szólítottak, isten tudja, hogyan felmérte a szorost védő elhárító ütegek számát, miközben oda kellett figyelni a gépe irányítására is, ahogy egyre sűrűbbé vált körülöttük a tűzeső. A sisakja,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 Pops jött rá elsőként Mireili valójában az ellenség pillanatnyi elmezavarnak tűnő tűzbeszüntetése mögött. Húzzátok föl a hátsó védőpajzsokat. Ellenséges gépek támadhatnak! Fején találtad a szöket, Pops, mondta elismerően a vörös vezér, aki a számítógép kiírásait figyelte. Már jönnek is, 210 fok, három vonás. Egy géphang állandó jelezte a zsugorodó céltávolságot, amely azonban nem zsugorodott elég gyorsan. Olyan prima céltáblát kínálunk neki,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 A hajtómű millió darabra robbant szét, magával ragadva hozzá hozzátartozó kapcsolókat és néhány stabilizáló elmet. Pops képtelen volt uramaradni a gépnek, amely hosszú méltóság teljesívben zuhanni kezdett az állomás felszíne felé. Nem történt bajod, vörösöd, egy izgatott hang a rádióból. Elvesztettük tirét! Meghalt, dács! sorolta lassan, fáradtan Pops. Egyszerre csak mögöttet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 dünnyögte maga elé. Lassanként látnia kellene már a célt. Úgy látszik, kékt is sem volt kevésbé terhet. Tudom, hihetetlen, milyen erős a tértorzítási ide lent. Azt hiszem, bemondták az a műszereim. Egyáltalán, ez a jó árok? Hirtelen hosszú fénycsúvák röppentek föl a gépek közelében, ahogy a katlan védői tüzet nyitottak. Alig célt tévesztett lövések rázták meg a támadókat. A szoros távoli végében hatalmas torony zárta le az acélhorizontot, és íratlan mennyiségű energiát köpködött a közeledő hajókra. Nem lesz könnyű dolgunk ezzel a toronyjal, jelentette ki komoran a kékvezér. Készüljetek fel a felzárkózásra, ha majd szólok. Egy csapásra kihújt minden energia és az árok ismét csöndbe és sötétbe borult. Ez lesz az!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 Elég volt egy parányi pályaeltérés, és a hajója nekivágodott az árok falának. Kék tíz felvált, valasított és gyorsított, mint a részeg imbolygott ide-oda, de a fényfalak határolta a szűk térben nem sokat tehetett. Nem sokáig tudom tartani őket. Tűzeljen amíg még nem késő kék vezér. Nagyon közel vagyunk már. A századparancsnok teljesen el volt merülve abban, hogy a két apró karikát fedésbe hozzon a célzóberendezés nézőkéjében.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 Rossz közérzetének ez volt az egyetlen látható jelem. Az érzéseiről sokkal jobban árulkodott az arckifejezése, amelyen jól látszott mindaz az aggodalom és gond, amely az egész törzsszobát betöltötte a kék vezér halálát követően. Folytathatják még egyáltalán a támadást? fordult a hercegnő végül Dodonnához. Folytatniuk kell! felelt a tábornok gyöngéd elszántsággal.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 Vecs már nem volt ilyen bizakodó hangulatban, ahogy a kiírásait elolvastam. A radarom mu mutatja ugyanazt a tornyot, de a kipufogó aknát nem látom. Borzasztó kicsi lehet. Biztos vagy benne, hogy a kompjúterbe tudja célozni? Nem ártana, dörmögte Bix. Luca maga részéről nem értékelte a helyzetet. Túlzottan el volt foglalva azzal, hogy kiválaszza a megfelelő pályát ebben a kavarodásban, amelyet a robbanások okoztak. Aztán, mint egy parancsúra, elhallgatott a védelmi tűz.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 – közölte a rádionát. – De azt hiszem, nem veszélyes. Ártu nézd meg mi Mire mész vele? Az apróska robot kioldozta magát és hátra hogy kezelésbe vegye a sérült hajtóművet, miközben az energia nyalábok csak alig valamivel kerülték el. – Hé, kapaszkodjott hátul! – tanácsolta Luka az ártó miközben életveszélyes csavarokban és félorsokban kerülgette az állomás felszínéből kiemelkedő tornyokat. A tűz továbbra sem csillapodott, hogy Luke találomra váltogatta az irányt és a sebességet. A műszerfalon időközben lassan szintváltott néhány műszermutatója. mutatója. Három életfontosságú mutató elernyett, és visszaesett a normális tartományba. – Úgy látom, jó helyen, turkász Artu! – mondta neki hálásan Lúk. Igen, ott, ott lesz az a… – Próbáld meg jól odaerősíteni, nehogy megint meglazuljon!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 Hey, – Hé, kispajtások! – harsont föl egy vidám hang. – Mire vártok, sült galambra? Luke hevesen jobbra fordult, még épp idejében, hogy megpillantsa a jobb oldalán elszáguldó hajót, amely jóval előbbre lassítani kezdett. – Ti csak ne mondjatok le olyan könnyen a jó öreg Bixről! – hallatszott a rádióból, miközben az az alak elő hátrafordult, és rájuk vigyorgott. A harcállomás központi termében egy alakált a nagy vetítőernyő előtt, amelyen a csataállását lehetett nyomon követni. Most egy feldult tiszt rohant hozzá, és egy maréknyi lyukkártyát lobogtatott meg előtte. Uram, megfejtettük a támadási tervüket. Veszélyben vagyunk. Óhajtja, hogy elszakadjunk az ellenségtől, vagy hogy kiürítési menetrendet készítsünk? A hajója menet kész.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 Aztán hirtelen mozdulattal ismét lecsapta a szem elé, és elmerült a parányi ergyen a látványban, amely az X-szárnyú gép és az egyre zsugorodott távolságban elhelyezkedő, aprócska kipufogó egymáshoz való viszonyát mutatta. – Sies, Luke! – kiáltotta Bix, akinek éppen csak, hogy sikerült félrerántani a hajóját egy erős energiasugár útjából. Ezúttal, mintha gyorsabban jönnének, mint az előbb. Nem tudjuk őket már sokáig feltartani. Dártvéder új a embertelen precizitással ismét megnyomta azt a hozó gombot. A hangszóróban hangos, kétségbeesett üvöltés harsant, összekeveredve a pusztulásban egybeolvadó hús és fém végsősikójával. Dix képe millió izzó szilánkra repett, s valóságos repeszeső hullott az árok aljába. Vecs hallotta a robbanást a rádión, fejvesztve fordult hátra, hogy lássa a szorosan ráragadt ellenséges gépeket. Elvesztettük Bix-t, ordította a mikrofonjába. Luke nem felelt azonnal. Könnyezett a szemed, dühösen törölte meg a kezefejével. Nem látta tisztán a közeledő szélkarikákat. Ellenállhatatlan ikercsillag vagyunk, mi ketten, Bix, suttogta magáné fátyolos hangon. És nem állíthat meg senki. A hajója megrendült kisé. Egy közelben robbanó lövedéktől, és most beleszólt a mikrofonba, egyetlen megmaradt kísérőjéhez intézve a szavait. Keményen elharapta a mondatok végét. Zárköz föl, vegy! Úgy se ész, már semmit, ott hátul egy magad. Artu, próbálj még egy kis energiát koncentrálni a hátsó elhárító ernyőkre. Artu sietve neki a feladatnak, közben Vegs belegyorsított, és felzárkozott közvetlenül lúg mellett. A rájuk ragadt tívadászok is növelték a sebességet. Befogásom van a vezérre tájékoztatta véder a pilótáit. Menjetek a másikra! Lúk alig valamivel Wedge előtt repült egy bal felé. Az üldözők nyalábjai egyre közelebb siklottak el mellettük. Ismételten keresztezték egymás pályáját, hogy olyan zavaros célt adjanak, amennyire lehetséges. Vegy idegesen bajlodott a műszereivel, amikor egyszerre csak apró szikrákat,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 Luk nem is látta a kis hián végzetes robbanást a háta mögött, és arra sem volt érkezése, hogy szemügyre vegye az egyik szárnyára tapadó deformálódott fémhenger, amely ott jött vele az egyik hajtómű mellett. A kisrobot karjai elernyettek és lehanyatlottak. Mindhárom tívadászot repült szorosan az egyetlen megmaradt x -szárnyú gép nyomában, az árok szűk falai között. Láthatóan már csak másodpercekre volt szükség, hogy valamelyikük telibe kapja az előttük hánykolódó gépet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 Akár kiült is a fürget, erhajó pilota nem volt sem eszméletlen, sem őrült. Nos, egy kis bomlott, az... Igen, mindazonáltal pontosan tudta, hogy mit tesz. Most felhúzott magasra az árok fölé, és védelmezően rárepült lúk fölé. Tiszta a levegő öcskös! Tájékoztatta egy ismerős hang Robbanj már fel azt az izét, hogy mindjárt haza végre! E buzdító szózatot hasonló értelmi mordulás kísérte, amely kétség kívül csak egy,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 és a Javin távoli hajlata felé száguldott. A hátuk mögött már csak a halványuló fény apró fellobbanása jelezték, hogy hol van a harcállomás. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül egyszerre valami nagy-nagy fényesség jelent meg a helyén, csillogóbb a Javin hatalmas megénél. él. a takápráztatóbb, mint a bolygó távoli napja. Néhány pillanatra fényességbe borult az örökös éjszaka. Senki sem mert egyenesen oda nézni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 Erre a rövid időre a kozmosz, a távoli csücskének legmonumentálisabb síremléke lesz belőle.